Počúvajte, premýšľajte a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. To bol týždeň, keď šéf Blackroku ohlasuje koniec Green Dealu. Kanadský premiér tvrdí, že globalizmus je hlúposť a ten kapitalizmus doposiaľ robili zle, aj keď o tom vedeli, a nemecký kancelár tvrdí, že Európska únia zlyhala. Dá sa veriť týmto kovaným banksterom, kapitalistom a mocibažným kreatúram, alebo iba robia facelift a získavajú čas, aby sa mohli vyzbrojiť proti Rusku, Číne a krajinám BRICS. Vitajte v novom týždni, keď možno aj bombic vystreli z vezenia. Držme si palce. Je tu prvá téma. 15. januára Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie predvolalo charge d'affaires et interim Spojeného kráľovstva v Rusku je Dolakia a vydalo dôrazný protest v súvislosti s informáciami získanými príslušnými ruskými orgánmi, ktoré naznačujú, že jeden z diplomatických zamestnancov britského veľvyslanectva je napojený na špeciálne služby Spojeného kráľovstva. Danále Dolakia bola informovaná, že vzhľadom na to a v súlade s článkom 9 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961 sa akreditácia uvedenej osobe odoberá. Dotknutá osoba je povinná opustiť územie Ruskej federácie do dvoch týždňov. Opäť bolo zdôraznené, že Moskva nebude tolerovať pôsobenie nedeklarovaných dôstojníkov britských spravodajských služieb na ruskom území. Bolo poznamenané, že nekompromisná línia Ruska v tejto záležitosti bude pokračovať v prísnom súlade so záujmami národnej bezpečnosti krajiny. Bolo tiež vydané varovanie, že ak sa Londýn rozhodne situáciu eskalovať, ruská strana poskytne ráznu recipročnú odpoveď. Z uvedeného vyplýva, že všetko ide v zabehnutých koľajách a nezáleží na tom, či vo vysokých štátnych funkciách v ktorejkoľvek krajine je taký alebo onaký funkcionár. Kurs sa nemení už od skončenia druhej svetovej vojny. A nič na tom nemení, že socializmus sa skončil. My sme tu asi na to, aby sme kupovali, kupovali a kupovali a zbytočne o tom nedebatovali. Nikto nikdy nechcel našu produkciu, teda pokiaľ nebola vyrábaná dákou cérskou spoločnosťou firmy, ktorá mala sídlo na západ od nás, pretože náklady a tak si tu žijeme. Nie je asi úplne podstatné, či sa napokon rozbehne zmluva s krajinami Mercosur, keď sa ku nám dovážajú prebalované vajíčka a múka z Ukrajiny. Poďme ďalej. Možno ďalšia informácia bude znieť ako prekvapenie, ktoré spôsobí šok, ale aj takéto veci sa dejú. Počúvajte. Premiér Andrej Babíš sa na volebnom snebe Hnutia Áno ospravedlnil za chybné rozhodnutie, ktoré urobil v období covidu. Uvedol, že vtedy uveril odborníkom i Európskej únii. Bola to podľa neho chyba, ktorá Hnutie Áno stála v nasledujúcich parlamentných voľbách prehru a víťazstvo koalície spolu a vládu Petra Fialu. Toto prehlásenie, respektíve ospravedlnenie, musí znieť ako božská hudba a satisfakcia napríklad pre nášho Petra Kotlára. Poďme teraz zmapovať politikov z domácej scény. Vo všeobecnosti platí, že Európsku úniu by sme nemali ignorovať, avšak nemali by sme byť ani súčasťou neschopnosti jej vedenia. Vyhlásil to pred mimoriadným summitom Európskej rady v Bruseli Premiér Slovenskej republiky Robert Fico podotkol, že je za Európsku úniu a oceňuje pozitívny vplyv členstva Slovenska v Európskej únii na jeho rozvoj. V toto je nateraz veľmi typické prehlásenie premiéra, ktoré by mohlo byť aj komentované napríklad šéfom SNS či opozíciou, ale ruku na srdce. Vo vyhlásení je naozaj veľa pravdy. Vlastne je v ňom asi sústredený názor na vrcholových predstaviteľov Európskej únie, väčšiny slovenskej spoločnosti. A bodka. Česká policia a bezpečnostná informačná služba vo čtvrtok 22.1. oznámili, že kriminalisti v sobotu 17.1. v Česku zadržali osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu. Kaliňák vyhlásil, situácia s čínskym špionom nie je pre Slovenskú republiku bezpečnostným rizikom. KDH žiada pre situáciu okolo čínskeho špiona mimoriadny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Aj opozičný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Grendel v tejto súvislosti reagoval, že ak by sa nepodarilo mimoriadný výbor zvolať či otvoriť, na programe januárovej schôdze parlamentu je aj riadne rokovanie výboru pre kontrolu činnosti SIS. Tu by asi bolo na mieste spomenúť aj fakt, že v Českej republike sa pripravuje novela trestného zákona, konkrétne článok o zahraničných agentoch. Vyzerá to tak, že načasovanie zatknutia akože čínskeho agenta s týmto veľmi, ale že veľmi súvisí. To len tak, aby sa nepovedalo. Šimečka hovorí: Premiér ukázal, prečo je Slovenská republika čoraz izolovanejšia. Pripomenul, že premiér sa nezúčastňuje na koalícii ochotných, kde sa rozhoduje o budúcnosti európskej bezpečnosti. Nebol ani v Davose na Svetovom ekonomickom fóre. Nuž, Šimečka je už taký. On škodí, teda kritizuje. Premiér nebol v Davose? Zle. Ak by premiér išiel do Davosu. Aj tak zle. Takže takto ťa chlapče Šimečkovie vidí celý národ slovenský, ty brďo. Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v Bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. V prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 vypovedal v piatok pred Mestským súdom Bratislava 1 Juraj Ondrejčák, považovaný za niekdajšieho bosa bratislavskej skupiny Pitevcov. Ten prišiel s verziou o zozname, na ktorom mal spísaný okruh podozrivých z vraždy tupého, ku ktorému sa dopracoval vlastným zisťovaním. Tento zoznam mal podľa jeho slov ukázať aj vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. Proces má pokračovať 22. apríla výsluchom ďalších svetkov. Nuž mali sme tu aj dlhšie procesy. Tak si počkáme, možno dáka vojna právnikov to vyrieši. Danko dal vyhlásenie. Premiér by sa mal správať k partnerom slušnejšie. Podľa svojich slov sa zamýšľa, či sa premiér na svojom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pýtal na osud zadržaného venezuelského prezidenta Nikolása Madura alebo na úpravu obrannej DCA zmluvy, ktorú má Slovensko so spojenými štátmi uzavretú a ktorú strany dnešnej koalície kritizovali, No po víťazstvu vo voľbách ju neupravovali. Predseda SNS zároveň vyhlásil, že ho uráža porovnávanie s hlasom SD, pretože členovia SNS premiéra nezradili. Premiér by sa podľa neho mal venovať reálnym problémom obyvateľov, napríklad adresnej energopomoci. Aj o tom si sa mohol rozprávať v lietadle s ministerkou Sakovou, hovorí. To sú problémy Slovenska, nie grónsko, nie virtuálni nepriatelia, uviedol. Danko tiež opakovane vyzval na výmenu slovenského eurokomisára Maroša Ševčoviča, tak ako Mira Lajčáka obhajuješ za komunikáciu s Epsteinom, zastávaš sa Lajčáka v každom svojom komentári, tak sa ťa pýtam, prečo sa zastávaš Maroša Ševčoviča, ktorý je otcom Grindílu, spitoval sa predsedev vlády Danko. Naznačila aj to, že Fico by mal zariadiť, aby boli braní na zodpovednosť niektorí predstavitelia bývalej vlády. Si predsedom vlády, odkázal mu, tak Andrej už zabudol na prípad semafor. Ináč moja stará mama hovorila, že pícha, predchádza pád. A s Andrejovým myslením to je ako. Minister obrany Kaliňák reagoval na vyjadrenia premiéra aj Danka, tým, že celá Európa stojí na križovatke v bezpečnostnej a politickej situácii. Premiérová výzva podľa neho smerovala k tomu, aby robili veci spolu v koalícii čo najrýchlejšie a najlepšie. Ja si myslím, že tá výzva bola naozaj povedaná milo a tak, aby sme sa trošku nakopli a tiež niektoré väčšie výzvy, ktoré nás čakajú, dokázali zvládnuť vo väčšej miere, podotkol Kaliňák. Myslí si, že Slovensko musí urobiť niečo pre naštartovanie svojej ekonomiky? Niekedy sa bojíme riešení, ktoré nie sú úplne štandardné, alebo ktoré nie sú z tej krabičky bežných politických rozhodnutí. Toto budú veľké výzvy. Budú to veľké výzvy pre Andreja Danka, aj pre Matúša Šúta Eštoka, aj pre Roberta Fica, pre nás všetkých, skonštatoval Kaliňák. Reportéri Bez hraníc vyzvali súd nezopakovať chyby pri vražde Kuciaka. Na súde v Pezinku sa dnes, 26. januára, po tretíkrát odznovu začína proces v prípade obednavateľov vraždy Kuciaka a jeho snúvenice z februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Organizácia Reportéry bez hraníc vyzýva súd, aby sa poučil schýb predchádzajúcich procesov a dôkladne preskúmal všetky dôkazy v spise v súlade s rozhodnutím odvolacieho súdu. Píše sa vo vyhlásení. Mne dodnes nie je jasné, prečo zbúrali dom, kde sa Čín uskutočnil a prečo sme nepožiadali CIA a FBI o pomoc, keď údajne čiastočné dôkazy dodali práve oni. STU a UK spolupracujú s Imperial College na jadrových technológiách, Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského a Slovenská akadémia vied, Posilňujú spoluprácu s Imperial College London v oblasti jadrových technológií. Spoluprácu pripravujú v medzinárodných výskumných projektoch priprave nových výskumných iniciatív, ako aj vo vzdelávaní študentov, doktorandov a mladých vedcov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Poukázali pritom narastúci dopyt po jadrových odborníkoch, celej Európskej únii. Takže konečne, držíme palce, nechto len pokračuje ďalej. Na záver domáceho okienka ďalšia dobrá správa. Minister Tomáš vyhlásil, na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude. Niečo vtipné som našiel na internete a síce informáciu, že Slovensko je v rade mieru, pretože Matúš Šutaj Eštok vyplatil miliardový členský poplatok v hotovosti. Aha, čo došlo z Moskvy, nazval by som to múdros roka na záver. Napadnem Európu? Bola by to rana z milosti. Rada Európskej komisie nebola diskusia, ale vojnová porada. Asi prvýkrát v histórii ľudstva si diktuje podmienky strana, ktorá prehráva. Toto je konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Takže už asi po 108 alebo 9 krát o Európu nemám záujem. EU je ekonomicky v troskách. Ľudia protestujú. Ľudia platia a platia tisíce úradníkov vo svetom Bruseli a efekt. Rusko je vraj totalitný režim. Za posledných 10 rokov vydal Brusel vyše 30 tisíc nariadení, zákazov, príkazov. Ja asi 4. Európa má obrovský potenciál, iba zlé vedenie. Z nás, Rusov, robia niektorí európsky politici krvilačné príšery, Európania by si mali uvedomiť, že tie sedia za ich peniaze v Bruseli, nie v Moskve. Oni to Európania vedia, ale buď si až na výnimky netrúfnu, alebo sú perzekúvaní. Logika Európskej únie je kategória sama pre seba. Strojnásobite si sami sebe ceny energií, zdvojnásobite si ceny ocele a potom chcete vyrábať tanky. Zatvoríte si uholné baň a potom uhlie dovážate z Austrálie. Zatvoríte si chovy kráľ a hovedze dovážate z Južnej Ameriky. Obilie dovážate bez akýchkoľvek kontrol z Ukrajiny. Čakáte, že vašu spotrebu energii spasí vietor a slnko. To sa hovorilo skôr u nás, že rozkážeme vetru, dažďu a ako to dopadlo. My Rusi sa zo svojich chýb učíme. Vzhľadom k tomu, kto je u vás vo vedení, teda tí skutoční potomkovia fašistov, ste vy, Európania, nepoučiteľní. Európa sa strieľa do vlastných nôh a pritom sa kýve na poslednej nohe na stoličke so sľučkou na krku. Všetky svoje posledné peniaze investuje do zbrojenia namiesto toho, aby zabezpečila prosperitu v polnohospodárstve, v priemysle, výskume a vývoji. Napadnem Európu, bola by to rána z milosti. Európa si vybrala škoda orešníkov a mojich vojakov. Európa prekonala červený bod, z ktorého nednávratu. Európa sa zničí bez toho, aby padol jeden jediný výstrel z ruskej pušky. To, o čom hovoria európsky politici, je len strach, ktorý má zakryť to, čo s Európou títo lídry urobili, povedal Vladimír Putin. Za mňa na dnes všetko, lúčia sa Monika a Dušan, do počutia na budúce.